יהושע, פרק ד' ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים, איש אחד, איש אחד משבות, וצוו אותם לאמור, סעו לכם מזה, מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, אכין שתים עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון, אשר תלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל שנם העשר איש, אשר הכין מבני ישראל, איש אחד, איש אחד משבת. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם מחר למור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נכרתו ממי הירדן, מפני ארון ברית אדוני, בעוברו בירדן, נכרתו מי הירדן. והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל, עד עולם. ויעשו כן בני ישראל, כאשר ציווה יהושע. ויסעו שתי עשרי אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני אל יהושע. למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון, ויניחום שם. ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. והכהנים, נושאי הארון, עומדים בתוך הירדן, עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם. ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם, ויעבורו. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון אדוני והכהנים לפני העם. ויעברו בני ראובן, ובני גד וחצי שבט המנשה, חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה. כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני אדוני למלחמה, אל ערבות יריחו. ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי ארון העדות ויעלו מן הירדן. ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן. ויהי קעלות הכהנים נושאי ארון ברית אדוני מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מי הירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל, ויאמר אל בני ישראל לאמור. אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם, לאמור, מה האבנים האלה? והודעתם את בניכם למור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה. אשר ה' אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם. כאשר עשה ה' אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו. למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני, כי חזקה היא, למען ירתם את אדוני אלוהיכם כל הימים.